Moartea lui Fulger În goana roibului, un sol cu friuri dinți și în capul gol, răsare, crește în zări venind, și zările de apel cuprind, și în urmăi corbi croncănind aleargă stol. El duce regelui răspuns din tabără și ține ascuns sub straiul picurând de ploi pe cel mai bun dintre eroi. Atâta semn de la război și a fost de ajuns. Pe fulger mort, pe-un mal străin, l-a fulgerat un braț hain, De argint e alb frumos port, dar roște sângei albul tort, Și pieptul gol al celui mort de lângi e plin. Sărmanul Crai, când l-a văzut și când de-abia l-a cunoscut, cu să s-a izbit un pas de spaimă în lături și-a rămas cu pumnii strânși, fără de glas, ca un pierdut. Să-i moară fulger? Pot sfărăma și pe-un voinic ce cu dezas înalță dreapta lui de fier să prindă fulgerul din cer? Cum pier mișei dacă piercei buni așa? Dar mâine va mai fi pământ. Mai fii vor toate câte sunt, când n-ai de-acum să mai privești pe cel frumos, cum însuți ești, de dragul cui să mai trăiești, tu, Soare Sfânt. Dar, Doamna, suflet pustit, cu părul alb și despletit, prin largi atacuri alerga, cu hohot lung i blăstăma și tot palatul plin era de plâns cumplit. La stat și umblet slabă cei, topiți sunt ochii viorei de atâta vaet neîntrerupt, și graiul stins, și obrazul subt, și tot vestmântul doamnei rupt de mâna ei. De dorul cui și de al cui drag, să-mi plângă sufletul pribeg, Întreagă noaptea nedormind, ca să audă roibii tropotind, să sară din pat, să alerg în prag să te cuprind, Nu-l dau din brațe nimănui, închide ți mă în groapa lui, Mă lași tu, fulgere, să mor, Îți lași părinții în plâns și dor, dui cu tine, drag-o dui, o, o dui. Du Ach, mamă tu, ce slabă ești! Nai glas de vifor să jelești, N-ai mâini de fier ca fier să frângi, N-ai mări de lacră măr să plângi, Nu ești de foc la piept să-l strângi, să-l încălzești. Și tu, cel spre bătăi aprins, Acum ești potolit și stins. N-auzi nici trâmbițele în văi, Nu vezi cum sar ai tăi, Râdeai de moarte prin bătăi, dar te vins, pe piept, colac de grâu de un an, și în loc de galben buzdugan, făclii de ceară ți-au făcut, în dreapta cea fără temut, și în mâna care poartă scut ți-au pus un ban. Cu făclioara pe unde treci, dai zare negrelor poteci în noaptea negrului pustiu. Iar banul-i vamă peste râu, Merinde, ai colac de grâu pe drum de veci. Și într-un cosciuc de argint te-au pus, De plin armat, ca ceruri sus, Să fii întreg ce-ai fost mereu, Să tremure sub pasul greu greu albastrul cer, La Dumnezeu când vei fi dus. Mirați! Și de răsuflet goi, văzându-ți tipul de război să stei îngeri lemnit și orb de al armelor sclipit, să alerge soarele înapoi spre răsărit. Iar când a fost la mormântat, toți morții parcă s-au sculat să-și plângă pe ortacul lor. Așa era de mult popor venit să plângă pe un fecior de îmbarat. Și popi, și rag, cădelnițând, ceteau ectenii de comând, și clopote, și plâns și vai, și oșteni în șir și pas de cai, și sfetnici și feciori de crai, și nat de rând. Și măsabiata, cum gemea și blestema și se izbea să-sară în gurapă. La un chis pe veci mi-a fost și mie scrisă mă deștept, plângând din vis, din lumea mea. Ce urmă lasă șoimi în zbor? Ce urmă pești în apa lor? Să fii cât munții de voinic, cât un pun să fii de mic, cărarea mea și a tuturor e tot nimic, că tot ce ești și tot ce poți, părere tot dacă socoți. De mori târziu, ori mori rând, de mori sătul, ori mori flămând, tot una e și rând pe rând ne ducem toți. Eu vreau cu fulger să rămân. Ah, Dumnezeu nedrept stăpân m-a dușmănit, trăind mereu și-a pismuit norocul meu. Eu un păgân și Dumnezeu, eu un păgân. De ce să cred în El de-acum, în fața Lui? Au toți un drum, ori buni, ori răi, tot un mormânt. Nu-i nimeni drac și nimeni sfânt, credința-i val, iubirea vânt și viața fum. Și-a fost minune ce spunea. Grăbit poporul, cruci făcea de mila ei și stangrozit. îngrozit. Și atunci un sfetnic a venit și în fața Doamnei s-a oprit privind la ea. Un sfânt, de-al cărui chip te temi, Abia te aude când îl chemi. Bătrân ca vremea, stâlp rămas, Născut cu lumea într-un ceas, El parcă-i viul parastas Al altor vremi. Și sprijin pe toiag cătând, și încet cu mâna ridicând sprâncenele, din rostul rar, duios cuvintele răsar, Ne poate, dragă, de zadar te văd plângând. De cum te zbuciumi, tu te stângi și inima din noi o frângi. Ne doare că a fost scris așa, Ne dori mai rău cu jalea ta. De aceea, doamnă, te-am rugat să nu mai plângi. Pe cer când soarele-i apus, De ce să plângi privind în sus? Mai bine ochii în jos să-i pleci, Să vezi pământul pe unde treci. El nu e mort, trăiește în veci, E numai dus. N-am cap și chip pe toți să-i spui, și aș spune tot ce știu. Dar cui? Că de copil eu m-am luptat în rând cu volbur împărat, și știu pe crivăți cel turbat ca țara lui. Ce oameni, ce sunt cei de acum, și toți s-au dus pe același drum. Ei și-au plinit chemarea lor și i-am văzut murind ușor. N-a fost nici unul plângător că viața-i fum. Zici fum? O, nu-i adevărat, războie de vitej purtat. Viața-i datorie grea și lașii se îngrozesc de ea. Să aibă tot ce-i lași ar vrea pe neluptat. De ce să întrebi viața cei, așa se întreabă cei mișei? Cei buni n-au vreme de gândit la moarte și la tânguit, Căci plânsui de nebuni scornit și de femei. Trăiește-ți, Doamnă, viața ta și a morții lege în nocă ta. Sunt crai ce schimba lumii sorți, dar dacă mor, ce grijă porți? Mai simte în urmă cineva că ei sunt morți, dar știu un lucru mai presus de toate că ți le-am spus. Credința în zilele de-apoi e singura tărie în noi, că multe stare, cum credem noi, și mâine nu-s. Șor cât oricât de amărit să fim, nu-i bine să ne dezlipim de cel ce viețile ne-a dat. O fi viața cine răbdat, dat, dar una știu, ea ni s-a dat ca să o trăim. Ea n-a mai plâns. Pierdut privea la sfetnic lung, dar nu-l vedea și n-a mai înțeles ce a zis. Și nu vedea cum au închis sicriul alb, Era un vis, și ea ia trăia. Senini de plânset ochii ei, Vedea bărbați, vedea femei, Cu spaimă mută în jur privea, Din mult nimic nu înțelegea, Și să muncea să știe ce și nu putea, ea a deodată în gând să râdă, că-ți vedea plângând o lume întreagă în rugăciuni, în fața unei gropi să aduni atât lume de nebuni să mori râzând. Și clopotele în limba lor plângeau cu glas înguitor și adânc din buguitul frânt al bulgărilor de pământ, Vorbea un glas, un cântec sfânt și înălțător. Nu cerceta aceste legi, Că ești nebun când le înțelegi. Din codru rupi-o rămurea, Ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă unei lumi întregi? de moartea mea.